El disc, aquest espai nostre que ens porta de tant en tant la bona música i els bons ritmes de gent que ens parla de les seves cançons, de les seves melodies, de les seves maneres de portar-nos bona música. Així és com els protagonistes ens parlen d'elles. La Clara Bonfell ho ha feta a llarg de diversos programes a través del seu àlbum L'Altra Cara de la l'Avenera. I ara ens parla de tot un clàssic, El mariner de terra endins. Una altra de les meves maneres preferides, que jo crec que conec des de que tinc de raó, és el Maniné de terra endins. Suposo que tots la coneixeu, els i, palafrugellenques més, perquè l'autora és d'aquí, la Narciso Oliver, aquesta dona poetessa, activista cultural, eh, i m'agrada moltíssim. Eh? Potser perquè jo eh, sóc mig mar i mig muntanya, i entenc perfectament aquest sentiment. que no podria viure sense el mar, no? tampoc sense les muntanyes. El mariner de terra endins, la música és del mestre Bastons i a l'altra cara, de la manera, em feia molt il·lusió que a l'altra cara també la música la posés el mestre Bastons. Aquí començo a cantar-la sense acompanyament musical i de cop, fixeu-vos, eh, quan em pregunto com serà el mar entre tota la corda és com si de cop sortís el sol fixeu-vos-hi ara quan l'escolteu vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles manava cada jorn de sol a sol amb sa flauta acompanyat eixa tonada cantava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 Com cal veu Es quedat la dan Digue'm tu som que vens d'una altra contrada Has vist el mar Tot he viscut aquí del Pla la muntanya i fer diners no he pogut per veure la costa llunyana sé que hi ha un mediterrani que té d'haver la seca hi ha marcalella o on zones van en el compass de'aball que el veu has quedat ple d'enyorança diga'm tu sol. de veure la costa llunyana. Sé que hi ha un Mediterrani que té l'encis de donzella. Sé que hi ha barcos de vella, sé que hi ha maracallons. però jo mai no he vist el mar. Acabeu d'escoltar l'espai El Disc, en el qual Clara Bonfill ens ha parlat i ens ha portat una nova mostra de les peces que es troben amb el seu àlbum anomenat L'altra cara de la manera. Avui hem escoltat El mariner de terra endins. Amb bona música i amb bon ritme segueixes a través del nostre espai.